ila hadratir rasulillah muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali wa zurriyati wa ashabi ajma'in wa ala sa'iril al anbiya'i wal mursalin wal wa auliya' wal ulama' wa sihada was-solihin wa ila arwah abaina wa ummahatina mu'allimina wa limashariqina ولأرواج أحد القبور من المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى المعلب على الكتاب دار السمين الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا عنا أمدوى يا عنا يا دين سراط مستقيم سراط الذين أرآنه عليهم غير المعدودين عليهم ولا تضل عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من ألمين صلوا على رسولنا محمد صلوا على أديبه كلبنا محمد اللهم صل على محمد وعلى علي محمد وصبي وسليم أهدينا من جلماة الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم Subhanallah allama alamah kala syaitan bi gairi taqdim, ya aram Rahimin Walhamdulillah, Rubul <coughs> alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nastawerfiruhu wa nasta'iruhu Wa nasalli ala nabina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Ma'afiral muslimin wa ra'imakumullah Ittakullaha haqqa tukatih Wa la tamutun illa wa antum muslimun kita dahulu dengan membersihkan hati Dengan fikir menolak ragu Yang mudah-mudahan kita belajar Ilmu ta'id tidak ada keraguan kepada Allah Tidak ada keraguan kepada Rasulullah Kepada, kepada Islam Kepada Al-Quran dan seterusnya yang lain Apabila tidak ada ragu Maka kita dapat iman yang jazam Iman yang jazam ini Keluar Daripadanya Sa Zon dan Waham. Kita baca dikil yang tersebut sebanyak lima kali ulang. Ilahana anta maksiudina warido kamatlu dina. Aman tu bilallah wa rasulih huwa al awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wahwa bi kull shayin ali. آمنت بالله ورسوله هو الأول و الآخر والظاهر و الباتن وا هو بكل شيء عليم آمنت بالله ورسوله هو الأول والآخر والظاهر و الباتن وا بكل شيء عليم آمنت بالله ورسوله Wal-awwal huwal-akhiru wal wal-zahiru wal-batinu Wahuwa bi-kulli syai'in alim Amantu billahi wa rasulih Wal-awwal huwal-akhiru wal wal-zahiru wal-batinu Wahuwa bi-kulli syai'in alim Likir menolak ragu yang tersebut Tidaklah dibaca sehari semalam 200 kali 100 kali pagi, 100 kali petang kalau tidak berkemampuan 200 itu... ...maka sekurang-kurangnya sehari semalam 100 kali. Dan sebelum daripada dimatikan oleh Allah... ...naklah dihathamkan 100 ribu. Yang mudah-mudahan sepanjang hidup ni, ...sampai kita dimatikan oleh Allah... ...tidak ada erti kata ragu kepada Allah. Separuh ragu pun tak ada... ...sedikit ragu pun tak ada... ...lebih-lebih lagi banyak ragu. Tidak ada. Azam semua orang... Jangan dimalaskan Jangan diperkecil-kecilkan Berhubung dengan ragu bahaya Separuh ragu pun Kapir Sedikit ragu pun kapir Lebih-lebih lagi banyak ragu pun kapir Maka sebab itu orang Islam hari ini Kedapatan Meragui agamanya sendiri Sehingga Mereka dapat dua agama Dapat dua sistem Dapat dua perundangan Iaitu Agama Islam pun dapat Agama kafir pun dapat Yang akhir-akhir ni kita dengar bahawa Akan dicantumkan Hukum sewil Dengan hukum syarak. Kenapa tu? Sepatutnya hukum sewil tu tak ada Sebab kita bukan orang sewil Kita orang Islam Semata-mata Islam sajalah tapi kenapa nak dicantum-cantumkan Sewil dengan syarat Menerangkan bahawa orang Islam Sudah ragu Kepada agama yang sendiri Oleh itu kita harap Allah tolong kita semua Dengan taufik dan hidayahnya Sampai tidak ada erti kata ragu Bersihkanlah hati masing-masing Dengan jikir Aman tu billahi wa rasulih huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli shay'in alim ni penting mustaha ha? sebab itu ramai orang Islam tapi masih gapo kerana pada masih itu ragu tak keluar ragu tadi buang iaitu ha. syak zon waham itu masih lagi bersarang di dalam akidah dia wal setelah itu muslimin dan muslimat kita niatkan dengan niat yang baik saja. aku belajar nak membuang ragu mudah-mudahan belajar punya belajar mengaji punya mengaji tak ada ragu insyaAllah apabila tidak ragu maka kita dapat iman yang jazam yaitu iman yang tetap tidak berubah-ubah insyaAllah insyaAllah Sebelum daripada saya membacakan kitab Darussamim Muka surat 25 Baris yang keempat daripada bawah Saya sampaikan dulu Satu pesan Beberapa pesanan Allah Kepada kita semua Yang nak kita pegang Dan kita ambil peringatan Yang berpesan ni Allah sendiri Melalui hadis kudsi Dia yang Mengatakan tetapi nabi yang menyampaikan itu nama hadis kutsi Yang pertama. Sebut boleh kamu akan aku zikirlah banyak-banyak. Nasai aku tambah umur kamu. Siapa nak tambah umur, nak panjang umur, zikirlah banyak-banyak. Itu yang orang sekarang umur tak panjang sebab mereka sudah meninggalkan zikir. Rata-rata orang muda ke orang tua ke sekarang ini sudah meninggalkan jikir Maka sebab itu pada masa ini Tak ada orang umur panjang lagi Dulu-dulu kita dapati ramai yang mereka umur panjang rupanya mereka banyak berjikir Jadi muslimin dan muslimat Ingat ni semua Nak panjang umur Berjikir Dan jikalau diberi oleh Allah Ta'ala panjang umur Buat to'a buat ibadah, buat menuntut ilmu, buat berjuang Islam, <coughs> buat berdakwah dan lain-lain lagi yang diridho oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dikira empat. Satu dikir syariat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebut banyak-banyak. Allah tambah umur Dato' saya sendiri pun berumur 120 tahun Bapak saya 95 tahun Mak saya 85 tahun Masih hidup lagi Mereka banyak berzikir Dua zikir tarikat Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Banyak-banyak Paling kurang tiada satu tu Tiga ratus Paling kurang Dari semalam Tiga ratus Tarikot ni jalan Siapa berzikir Dengan zikir tarikot ya, Maka orang itu Jumpa jalan bila jumpa jalan dia ikut jalan orang-orang yang tak jumpa jalan tak boleh ikut jalan maka dia cuma jalan-jalan sepanjang hidup ni jalan-jalan kalau jalan-jalan tak dapat apa-apalah saya cuma jalan-jalan jalan-jalan ha, tak cari apa-apalah tapi orang yang jumpa jalan dia ikut jalan siapa ikut jalan selamat yang ketiga, zikir hakikat. Hakikat ni sungguh-sungguh. semayang sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, mengajar sungguh-sungguh, berjuang Islam sungguh-sungguh. Tak ada macam orang sekarang berjuang Islam, berjuang Islam yang ditegakkan bukan Islam pula. Ah, dua penjamat lugam Islam, tak dijalankan hukum Islam belah. Ah. Kata agama Islam agama resmi, cuma ya? ha, diresemikan masjidnya, diresemikan suraunya saja, tidak dilaksanakan undang-undang dan hukumnya sama dengan agama sami macam tu. Agama sami pun cuma diresemi resmi aja. Ha, nama agama Islam agama resmi. Ya? Rupanya semua orang tidak sampai hakikat sepatut macam kita ni dah kita jalankan undang-undang Islam <laughs> ha, kita cakap kita cakap je tapi hukum Islam undang-undang Islam tak dijalankan lagi waliyyatubillah ya. dan yang keempat ha, dikira hakikat tadi itu ya Allah, ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah mulut kata Ya Allah hati kata Ya Mabud, Ya Mabud, Ya Mabud, Ya Mabud. Ya Ma yang layak disembah Allah, yang layak disembah Allah, yang layak disembah Allah. Nah, insyaallah subuh-subuh. Nanti sebaik subuh-subuh, sedekah subuh-subuh, belajar subuh-subuh. Kalau dah sampai hakikat. Ya. Saya alhamdulillah, ya. Walaupun tak subuh mana, tapi nampaklah kesungguhan saya macam tu. Nah, saya dah uzur macam ni. Saya boleh datang kuliah lagi kira-kira ujur macam ni saya tak boleh datang besok saya nak pergi Johor pula sebab dakwah sungguh-sungguh cakap yang benar kulil haqqa walau kana amurah cakap yang benar walaupun ia pahit didengar oleh orang dengan cari riduk orang carilah riduk Allah Alhamdulillah dan yang keempat zikir makrifat supaya kenal Allah. Kalau dah boleh kenal Allah, kenal agama Allah. kenal hukum Allah, kenal rumah Allah, kenal kitab Allah. Hari ini ramai orang tak kenal Allah, tak kenal rumah Allah, tak kenal agama Allah. Kenapa? Tidak diperbanyak zikir makrifat, iaitu ya hu, ya hu, ya hu, ya hu, Ya huwa ya huwa ya huwa Allah ya huwa Allah ya huwa Allah, ya huwa Allah. bila bawa zikir ya ya ya ya nah, insyaallah kenal Allah sayang Allah sayang Allah ya, kita merasa Allah berhati kalau saya mengajar ni saya dalam hati saya Allah melihat saya Baik itu saya kata wakaf bila hibasirah cukuplah Allah yang melihat. Baik itu saya seronok mengajar ni ya? kerana yang melihatnya ialah Allah yang menyaksi saya mengajar ni ialah Allah. Alhamdulillah. Tapi saya baca banyak banyak dzikir yahu yahu yahu yahu yahu yahu Allah boleh mudah-mudahan panjang umur lagi panjang umur lagi boleh menambah ibadah lagi boleh menambah to'an lagi kalau tidak nanti hidup ni kosong muda-muda pun kosong tua-tua pun kosong siang-siang pun kosong malam-malam pun kosong cuba tengok satu hari tadi berapa semayang sunat Berapa baca Quran, berapa dikir, berapa saudara. -saudara. Tengok masing-masing. Satu hari itu pagi dari pagi tadi sampai maghrib tadi. Malam tadi, tengok malam tadi apa sudah buat? Sepanjang malam tadi daripada maghrib sampai subuh, apa sudah kita buat? Oh, pergi surau, pergi masjid, mengaji, sembahyang berjemaah. Lepas itu kita tengok nampak tak apa yang sudah kita buat sepanjang malam. Itu satu malam. Kalau satu minggu, kalau satu bulan, kalau satu tahun, kalau dua puluh tahun. Kosong, kosong, kosong, kosong. Macam mana punya rugi. Ya. Saya pun hari ini rugi. Bayang sunat cuma dapat enam puluh satu rakaat saya. Ha. Selalu saya boleh dapat... 70, 80, 100 100 lebih hari ini saya rugi sebab perjalanan daripada Darul daruratir kemari jadi masa dalam perjalanan tak dapat ibadah cuma dapat bitir saja semayang saya tak dapat cuma 61 rakaat. semalam saya dapat 107 rakaat, termasuk bitir tulis ganjil-ganjil itu -ganjil bitir lah tuan-tuan saya tak tahulah berapa ratus ya saya tak tahulah berapa ratu rokaat, berapa puluh rokaat, saya tak tahulah. Tapi saya tengok muka macam pemalas. Tengok muka tu macam malas. Duduk kuat, makan kuat, sembang kuat, isap rokok pun kuat. Itulah. Bertahun-tahun macam itulah. Waliya juga gila. Itu yang besok kita kata. Fajidna na'amal saliha inna mukinu. Balikkanlah kami ke dalam dunia. Kami nak beramal dengan amal yang soleh. Kami sudah ya? Yakin. Jangan tunggu mati. Baru menyesal begitu. Baru buka cita begitu. Kalau nak menyesal sekaranglah. Gunakan ilmu-ilmu yang kita peroleh untuk diamalkan. Gunakan modal sehat yang Allah beri kepada kita, gunakan modal kesenangan yang Allah Taala beri kepada kita. Jangan kita cuaikan abaikan nanti bila disoal oleh Allah, summalatus'alunna yauma idzin aminna in kita kesusahan untuk menjawab. Insyaallah. Insyaallah azam azam azam. Okay. Hari Menemui Allah makin dekat, makin hampir. Kita sudah mulai uzur. Umur semakin pendek, pin, makin pindih. Jangan sampai nanti kita takut. Jangan sampai kita duka cita. Jangan sampai kita menyesal. Disebab kelalaian kita sendiri. Bad itu supaya jangan lalai lagi bersihkan hati dengan empat zikir, zikir syariat, zikir thariqat, zikir hakikat, zikir makrifat. Allah taala menjanjikan siapa yang banyak menyebut akan aku, aku lanjutkan umurnya. Maksudnya aku panjangkan umurnya. Insyaallah. Insyaallah. Inilah belajar. Belajar-belajar ha, yang boleh melahirkan amal Belajar-belajar yang boleh mengubah sikap Belajar-belajar yang ada peningkatan Bukan sekadar belajar saja Belajar saja Belajar saja Tapi tak ada apa-apa Itu suatu kerugian Mari sama-sama kita mengaji dengan kitab Darussalam Muka surat 25 Baris yang keempat Daripada bawah Dan lagi sabdanya Bismillahirrahmanirrahim Dan lagi sabdanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Tafakkaru fil halqi wa la tafakkaru fil halik fa innahu la tuqitu bihil fikr Fikir oleh kamu sekalian kejadiannya apa yang Allah taala jadikan ini, fikirkan kalau mama kita melihat matahari. Ya? Itu yang dikatakan. Mata ni satu pencik indera untuk mengenal si penjadi. Mata melihat matahari. Ya? Langsung akal memikirkan. Dengan kejadian matahari itu yang sempurna. Yang mengeluarkan cahaya. Dapat menerangi sekalian alam. Ya langsung akal memberi hukum si penjadi ini sangat pandai ha, setimbulnya Allah bersifat, il, bersifat ilmu bersifat ha, ilmu jadi memikirkan kejadian Allah dapat kita menghukumkan apa yang layak bagi Allah dan apa yang tidak layak bagi Allah ha, akal mengatakan ya Allah wajib bersifat ilmu dan akal juga menghukumkan Allah mustahil bersifat jahil dengan melihat kejadian yang dijadikan oleh Allah langsung kita tidak cintakan yang dijadikan oleh Allah yang kita cintai yang kita sayangi si, pen, si penjadikan hari ini kita tak dapat cintakan Allah tu tak dapat tapi cintakan ciptaan Allah dapat sampai itu kita lebih sayang durian daripada Allah sepatutnya kita sayangkan yang memberi durian tetapi yang memberi durian tidak kita sayangi kerana kita tidak memikirkan kejadian durian itu kalau kita fikirkan sedapnya, manisnya tentu ada yang memaniskan dan yang menyedapkannya Langsung akal kata Yang menjadikan itu Ialah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi apa juga yang dijadikan oleh Allah Kita fikirkan Untuk mengenal Untuk mengenal Allah Dan jangan kamu fikir Daripada Khalid Tentang, tentang zat Tuhan jangan fikir Macam mana, bagaimana Di mana, tak payah fikir Tak usah fikir maka bahawasanya tidak dapat kamu meliputi dengan dia akal kita tak sampai untuk memikirkan zat Allah kerana ilmu yang diberi oleh Allah Taala kepada kita terlalu kecil terlalu sedikit tak sampai nak memikirkan zat Allah dengan dia fikir kamu jadi pikiran yang Allah Taala beri akal yang Allah Taala beri tak sampai kepada memikirkan zat Allah Kesimpulannya akal yang Allah Taala beri kepada kita buat memikirkan apa yang dijadikan oleh Allah untuk mengenal untuk mengenal tentang zat Allah tak payah okay. orang tanya macam mana wallahu aalah Allah lah yang tahu tentang zatnya kata al arifun orang-orang yang arif nah, itulah zikirnya Yahuh, Yahuh, Yahuh Mereka dikir dengan dikir Yahuh Sehingga mereka ma'rifat Ma'rifat punya ma'rifat Mereka digelar Arifun Orang-orang yang kenal Allah Yang kenal Alas Maha suci Tuhan kita Yang ada a'yan ilmu kita itu Jahil kita dengan dia Jadi Allah Ta'ala Maha Suci maknanya tidak ada kekurangan Tidak ada kelemahan Walaupun kita ada ilmu Ada pengetahuan Tapi tak sampai Untuk mengetahui zat Allah Dan kita ni jahil dengan dia Jahil Mengenai dengan zat Allah itu Dan ayam jahil kita itu Ya Dan Ain dahil kita mengetahui kita dengan Dia. Ha. Niatnya yang kita cari itu kita tahu kita, ya? Kita mengetahui kita dengan Dia. Kita tahu kita dengan Dia. Tahu kita tahulah Dia. Ah. Ha. Kalau kita pun tak tahu Dia pun kita tak tahu Kenal diri, kenal al Tahu kita, kita tahulah dia Kalau kita pun tak tahu Tak tahulah dia, tak kenalah dia Faham ni? Faham tak? Tak apa, tak faham tak apa Buat-buat faham dulu InsyaAllah nanti lama-lama faham ya? Jangan tak faham langsung tidur Langsung tak faham ya? Dan maha suci Tuhan Yang tiada dapat kita ketahui Melainkan bahawasanya ketahui Kita ketahui Tiada dapat mengetahui <tuh> Yang kita tahu kita tidak dapat mengetahui dia Cukup dah Ya ...dia mengetahui kita. Cukuplah dia tahu kita. Kita tak payah tahu dia pun tak apa. Ya. Pegang macam tu. Jangan sampai tak ada pegangan dia tak tahu kita. Kalau kita pegang dia tak tahu kita... ...nanti kita buat-buat tak tahu dengan dia. Sebab itu selalu baca... Akuffah bilahe basira, wa kuffah bilahe alima, wa kuffah bilahe syahida. Cukuplah Allah yang melihat, cukuplah Allah yang tahu, cukuplah Allah yang menyaksikan. Mungkin kita rasa. Duduk kita Jalan kita Cakap kita Apa juga Dalam hati merasa Allah nampak ni Allah tahu ni Allah menaksin ha. Kalau sudah dapat Akidah macam tu Sentiasa malu dengan Allah Sentiasa takut dengan Allah Takut Allah Kalau sudah rasa malu dan rasa takut kepada Allah Maka orang itu sentiasa berwaspada Berjaga jaga Berjaga-jaga, ha, masa kita ni tak ada waspada, tak ada jaga-jaga, sebab tak ada sampai tasdik dalam hati bahawa kita sentiasa dilihat, sentiasa diketahui, sentiasa disaksi oleh Allah Taala. Ya. Bat itu, ya kita pegang Allah tahu kita, omjang tu ya. Ha. maka apabila adalah kita hendak mengetahui akan sebenar daripada kejadiannya tiada mudah bagi seseorang daripada mereka itu maka betapa kita hendak mengetahui daripada yang menjadikan dia tentang diri kita pun ya kita tak dapat tahu ya Bagaimana pula tentang Zat yang menjadikan Lagilah kita tak tahu macam tu Boleh tahu berapa banyak rambut di kepala Tak tahu Tak usah lah rambut ya. Bulu kemaluan yang tak banyak Tahu berapa <tuh> Ada orang tanya dengan saya Ustaz Kenapa orang tu Kena gangguan Syaitan berulang-ulang dah berubat elok sekejap datang lagi ya. dan berubat lagi ya datang sakit lagi gangguan-gangguan daripada syaitan itu saya kata <coughs> saya belajar dulu dengan guru saya sebab syaitan itu berulang-ulang datang kerana rumahnya tak diroboh. rumahnya jadi kalau tak mahu dia datang lagi robohkan rumah dia di mana setan buat rumah pada bulu kemaluan yang tidak dicukup selama 40 hari. Siapa-siapa yang bulu kemaluannya tak cukup 40 hari, setan buat rumah di situ. Sebab itu berubah-rubah-rubah dia rumahnya ada. Dia baliklah ke rumahnya. Tapi yang datang balik datang. Ha. Ramai orang bukan 40 hari. Ada yang 4 bulan tak cukup, ada yang 4 tahun tak cukup ada yang 40 tahun tak pernah cukup pun kalau 40 tahun tak pernah cukup bukan saja buat rumah dia dah buat satu kerajaan barisan nasional cukup dengan JKK dia dengan si baik tu kalau dah berubat baik datang lagi ulang lagi cukup dulu kemau kalau bomoh tu tak cukup maka syaitan tu Beligi tempat bomu, ha, dia pindah buat rumah tempat bomu. Ha, tu yang bomunya kadang ha, kena ganggu juga. Ni ramai yang tak cukup ni. Berani tengok lah. Ha, ada yang 40 tahun tak cukup. Ha. Bagi setan boleh mengalahkan kita lagi. Seperti firman Allah taala wa ma ya'lamu ya junudah Rabbuka illah huwa dan tiada mengetahui akan tentera Tuhanmu ya Muhammad yaitu malaikat-malaikat dia malaikat-malaikat itu tentera Allah ya. So, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang ya dibantu oleh malaikat di mana orang kapil nampak ramai sangat tinggi-tinggi besar-besar rupanya malaik, malaikat ha, ya. iaitu daripada kalangan malaikat jadi tak ada siapa yang tahulah tentang malaikat Allah melainkan dia, Allah Ta'ala saja yang tahu berapa banyak bilangan malaikat jadi ya. nak tahu bilangan malaikat pun tak dapat apa lagi nak mengenal zat, al zat Allah lagi yang tak dapat ini menerangkan bahawa kita walaupun diberi akal oleh Allah tetapi lemah memikirkannya ya? jadi tak payah fikirlah percaya sajalah beriman sajalah kepada Allah ya? dan dinikian lagi eksikotkan pegangkan dalam hati betul-betul Sekalian perkara itu, ia yang mengeluarkan. Semua perkara ya, yang mengeluarkan ialah Allah. Daripada Adam, daripada tidak ada, kepada wujud. Asing sendiri. Ya, dia sendiri. Tak ada campur tangan lain. Ada sebab pun boleh, tak ada sebab pun boleh. Sebab itu ahli sunnah wal jamaah tidak berlajiman dengan sebab. Semata-mata Allah yang mengadakan dan Allah yang mempiadakan. Yang mengeluarkan daripada Adam kepada wujud. Macam kita ni dulu Adam. Tak? Tak ada. Kemudian dikeluarkan oleh Allah kepada wujud. Sekarang ni ha, Ada. Ada punya ada akan dikeluarkan oleh Allah daripada wujud kepada Adam balik semula. Tak lama lagi tak ada lagi. Ha, ya? Macam saya tak lama lagi tak ada tak datang dah kulit lagi kalau dah tak ada dia saja ah asing sendiri maknanya dia saja yang mengeluarkan sesuatu itu daripada Adam daripada tidak ada kepada wujud. pada menjadikan berhubung menjadikan ya, menjadikan ada ke menjadikan tak ada maka asing dia tak. seorang Allah taala saja. Tidak ada campur tangan yang lain. Sama ada baik yang dijadikan itu baik atau jahat, atau taat atau maksiat, sama ada fi al perbuatan yang diusahakan itu fi al atau iktirari. Ya? Tak ada tak ada usaha ikhtiar iktirari. Ya? Semuanya yang menjadikan ialah Allah. Allah ha, pegang tu kalau tidak nanti kita macam-macam etikot ada kodariyah, ada muqtazilah ada campur-campur jabariyah, ada campur-campur alisunah walajamah serana Al kita jahil daripada mengesan etikot yang sebenar macam tu bersalahan kata muqtazilah ha, muqtazilah ni tergelincir itu yang banyak umat Islam tergelincir Ektikotnya, sikit aja, Sikit aja dah lari kepada Mu'tajilah Apa Apa pegangan Mu'tajilah Cuba tengok betul-betul, kemudian tengok Ektikot masing-masing ya? Dalam hati masing-masing macam mana Ada tak menyerupai Dengan Ektikot Mu'tajilah Bermula ha, Hamba itu Ia menjadikan perbuatan Nampak? Kita yang buat Ha, ya? Kalau binatang, binatang yang buatlah. Sebab binatang pun hamba, orang pun hamba. Ya. Yang istiarin, nampak? Perbuatan-perbuatan yang kita usah itu, perbuatan kita dengan kudratnya, dengan kudrat yang ada pada hamba tu. Ya. Maka sebab yang membawa kata yang dimikir itu supaya jangan menyebah kejahatan itu kepada Allah Taala. Ini orang-orang Mu'tazilah kata perbuatan itu yang membuatnya abul dengan kudrat yang ada pada hamba yang diberi oleh Allah Taala itu. Kenapa Mu'tazilah? Akidah macam tu supaya tidak menuduh Allah yang membuat kejahatan itu. Ya. Ha, kalau tidak nanti kan Orang menyalahkan Allah Bukan saya hendak Allah yang Allah yang hendak ha. Ini orang-orang jahat Saya jahat ini bukan Kalau hendak saya lah Kalau hendak Allah Adakah pernah Allah Ta'ala suruh buat jahat ha, Jadi Muqtadillah Mengatakan hamba itu Menjadikan perbuatan yang diusahakan Dengan kudraknya Dengan kudrak yang Allah Ta'ala bagi kepada hamba itu dia cakap macam itu ya, supaya tidak ya, menuduh kejahatan itu daripada Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala yang bagi dia jahat itu kerana mengambil dalil dengan firman Allah Ta'ala. Mutadzillah pun ada dalil. Tapi kita kena fahamlah bahawa pegangan itu sudah tergelincir. Sudah ya. Fattabarakallahu ahsanul khalikin. Maka mahasuci Allah Taala tuhan yang terlebih baik daripada segala orang yang menjadikan. Jadi menunjukkan ayat ini atas berbilang-bilang orang yang menjadikan dan Allah Taala itu yang terlebih baik daripada segala yang menjadikan. Maka kita jawab daripada orang yang menjadikan. Dan Allah Ta'ala itu yang terlebih baik daripada segala yang menjadikan. Maka kita jawab daripada ayat kita. Ahan itu makna mengetahui. Dan khalikim itu makna takdir. Jadi supaya jangan ada uh, menuduh Allah Ta'ala yang berbuat... Uh, yang menghandaki kejahatan kepada kita sebenarnya Allah Ta'ala yang menjadikan kejahatan itu kepada kita tetapi dia tidak suruh langsung ahli sunnah wal jamaah bahawa itu adalah perbuatan Allah perbuatan Allah kafir ke, islam ke, to'ah ke, maksiat ke, ya? uh, ke yang ikhtiari ke, yang ikhtirari ke semuanya perbuatan Allah tapi mutajilah kata perbuatan ham ham bel kudratnya yang memberi ialah allah ialah allah. Semalam kita kata makan ubat sembuh alhamdulillah ya, dengan, izin al, dengan izin allah dengan izin allah. Ah dengan izin tu dengan kudrat allah. Ha, ya tapi yang menyembuhkan ubat ha, ini orang Muhtazilah dia pegang yang menyembuhkan ialah hamba berusaha makan ubat sembuh ha, kudratnya yang memberi ialah Allah baik itu kita kata makan panadol sembuh pening dengan izin al Allah Hamba. Faham tak? Nah. Jadi Orang Muhtazilah ni dia nak berlajiman Dengan sebab Berlajiman dengan usul Berlajiman dengan ikhtiar nah, Baru Allah mengizinkan sembuh Mengizinkan sembuh nah, Macam tu besar sikit aja Dah lari Kalau okay. dah riah dia memegangkan tabiat Sesuatu itu memberi bekas Bukan Allah Ta'ala Ini terang-terang kapir Tak ada sangkut paut dengan Allah Ta'ala ya Hamba itu Yang mengadakan sesuatu Tetapi mereka percaya Kudratnya yang memberi ialah Allah ha, Kuasanya Yang memberi ialah Allah ha, Sebab itu kita pegang Ada kerja Dapat duit Tak kerja Tak ada Tak dapat Kerja banyak Dapat banyak Kerja sikit Dapat sikit Berlajiman dengan sebab Muqtadi Muqtadilah Kodariah Dia satu itu memberi bekas Api tabiannya menghanguskan Kena api Mesti hangus Pisau tabiatnya melukakan Kena pisau Mesti luka ha, Itu kodari kodaria. Ya. Sesuatu itu ada kudrat, ha, ada, kudrat. ada kuasa Sebab itu orang-orang yang pegang Dia ada kuasa Boleh mengadakan, boleh mentiadakan Bukan mereka berebut-rebut kuasa Kuasa Siang orang sekarang berebut-rebut kuasa sampai mesuarat bergaduh baling-baling kursi baling-baling meju oh, pasal nak rebut kuasa rupanya mereka pegang secara kodariah kuasa boleh memberi boleh memberi bekas. bekal ha, tu yang jadi politik wang politik macam-macam macam mana nak hapuskan rasuah dia pun rasuah dia pun rasuah macam tu elok yang kena ISA dia orang ha. elok eloknya ha? ISA tu dialah yang kena sebab yang rasuah kuat politik uang dia kenapa dia boleh macam itu eh ikutnya kaudari kaudariah sesuatu memberi bekas dengan tuabiannya ini ulama kata kafir tapi muqtazilah tak kafir yang muktamad bid'ah yang muktamad pasir macam itu sebab Allah aa, mengizinkan ya dengan berlajiman oleh usaha-usaha dan sebab-sebab. Serta wasitah-wasitah. Tak apa, tak faham sekarang tak apa. Lama-lama nanti faham. Terus mengaji dulu. Jangan tak faham, tak faham. Tak nak mengaji. Itu langsung tak faham. Tak faham. Dan halikin itu makna takdir Takdir Allah Maka adalah makna Maha suci Allah itu Tuhan yang terlebih mengetahui Bagi segala yang dikira-kirakan Maka telah menyabitkan Mereka itu Adalah yang bersekutu Pada kejadiannya Kebanyakan mereka itu Maka sebab itulah disebut pada hadis. pada hadis Mereka itu Majusi Daripada umat ini Kebanyakan orang-orang majusi Yang uh, Disebut oleh Nabi Mengenai bahawa Allah Ta'ala Bersekutu dengan kejadiannya nah, Dia bersekutu Dengan yang dia jadikan ya, Seorang paham Dia nak menyembuhkan sakit Bersekutu dengan u. Uh, bersekutu dengan ubat jadi Allah bersekutu dengan yang dijadikan nah, itu kepercayaan orang majusi orang-orang yang menyembah api macam itu nah, kita tidak jadi orang yang menyembah api tapi membesar-besarkan api nah, sokan bawa api bawa obor api daripada pulau pinang Api, api, api, api Sampai ipuh pula Kata orang ipuh Saya pun nak apilah Sambut Itu ha, yang sampai Kelantan Disambut oleh Tuan Guru Api tadi, umur api tadi Disambut oleh Tuan Guru Tuan Guru pula bawa Api, api, api, api Sampai Terengganu ha, Sampai Terengganu pun Tuan Guru Terengganu pula Sambut Api, api, api Bawa sampai Kelantan Oh, gila mana boleh tusokan kapir ya, kita pula nak bawa obor tu ha, di mana obor api itu ialah orang majus orang maju tapi itulah susahlah nak cakap tuan guru pun disambut dengan tarian tarian singa itu tarian berhala tarian naga tu tarian berhak berhala, kemudian Tuhan Guru bagi ampau pada berhala tu Tadiana tu ada <laughs> Tuhan Guru bagi ampau Allah, sedih lah Tuan. tak cerita, salah cerita pun salah, tapi kena ceritalah benda ni batal benda ni tak betul Kenapalah kita bagi penghormatan Kepada Tarian naga Tarian naga tu tarian berhala Sekarang yoga Yoga nak bagi patua Nak bagi patua Apa yoga tu memang orang kapeh punya Memang kapeh yang yoga-yoga tu Walaupun orang Islam Ikut yoga Kapeh lah dia Biar ha. lah itu hal kapir punya. Bukan kita punya. Kalau nak bagi batuah. Haa ah, Islam. Hentah dengan cara kapir. Haram. Macam itulah. Pejabat-pejabat agama -pejabat semua cakap macam tu. Barulah kerajaan takut. Pemimpin-pemimpin tak Rupanya haram ni. Masuk neraka ni. Macam tu. Ni yoga. Lihat gila. Astagfirullahaladzim memang orang kata punya yoga tu. Orang Islam dah ada yoga. Nak sihat badan sembahyang dah cu? cukup. Allah akbar. Eh, kena 60 rakaat berpeluh ke main-main. Ada benar sembahyang 60 rakaat? Sebelum tidur, ada? Engsan eh, bendaas. Ah, uh, kenapa tu? Lemah iman. Semayang tak kuat Damun malam tak kuat Tahaju tak kuat Semua dah tak kuat Lemah iman Dulu saya sudah bagi Satu tarbiah Supaya kuat iman Semayang memelihara iman dan awadin jangan, ting jangan tinggal Kalau tak mengaji Kerana sembayang itu sunat Mengaji wajib Dulu kan Mengaji Jadi sembayang sunat memelihara iman Jangan tinggal Kuat iman Sapa-sapa memelihara sembayang, memelihara iman dan awabin, orang itu kuat iman. Nah, cubalah dulu. Tu yang sahabat-sahabat kuat iman, sembayang kuat, berjuang kuat, sedekah kuat, berdakwah kuat, jihad di sabilillah kuat sampai mereka ramai yang mati syahid Ada orang kata bahawa Islam tidak diserangkan dengan peperangan. Tu yang mati syahid tu, mereka perang kerana apa? Mereka perang kerana apa? Sahabat-sahabat yang mati syahid tu Perang ukut Sampai 70 Mati syahid Sekarang Mana ada mati syahid Sebab kita sudah berkompromi dengan ka? Tapi <guluh> Kerana nak mengambil Hati mereka Supaya mereka sokong kita Maka kita Tak ada peluang lah mati syahid menah darah tinggi kencing manis gaoz jadilah batuk batuk batuk mati oh. nak mati syahid tak dapat ya walau ia ya Sabbah Nabi sallallahu alaihi wasallam Al qadriyat majusun hadhil ummah fa idda maradu fala ta'uduhum wa immatu fala tashhaduhum rawahu Abu Dawud wal Hakim an ibni Umam Bermula kodariah itu majusi Umat ini Maka jika sakit mereka itu Jangan kamu diarah Orang yang pegangannya kodariah Kuasa boleh memberima Kuasa api menganggutkan Kuasa pisau melupa, melukakan Kuasa sifulan itu boleh menyusah, Kuasa sifulan itu boleh menyelamat menyelamatkan ha, baik itu masing-masing berebut kuasa Nabi kata kalau mati mereka itu jangan kalau sakit mereka itu jangan ziarah orang-orang yang eh, tikutnya kodariah dan jika mati mereka itu jangan hadir mereka itu diceteranya Abu Dawud dan Hakim daripada Umar Nabi marah kepada orang-orang yang etikotnya Kodari Kodariyah ha. Tengok tu ha. Takut nanti kita etikot Kodariyah Ektikot Muhtazim Muhtazilah Tetapi mengaku Ahli sunnah wal jamah Ahli sunnah wal jamah ha. Pemerintah kita pun dia Mengaku Ahli sunnah wal jamah Ahli sunnah wal jamah pejabat ugama pun mengaku ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah wal jamaah ikut Quran, ikut Hadis ikut ulama ikut qiyas, ahli sunnah wal jamaah pejabat ugama dia tak ikut Quran, tak ikut Hadis ikut enigma ha, macam mana dia mengaku ahli sunnah wal jamaah saya ditangkap di Johor saya dituduh didakwa ...beli pendakwa daripada pejabat agama. Kamu Baudani bin Rasulullah didapati bersalah mengajar. Tidak ada toliah daripada Jabatan Agama Islam Juhur. Mengaku salah ke tidak? Mengikut enakmen. Ya? Adat, istiadat raja-raja Melayu dan agama Islam itu. Annex section 007. Langsung dia kata yang salah siapa? Kamu kata saya salah sebab tak ada toliah. Jadi yang salah siapa? Saya dah minta toliah tu. Pejabat agama tak bagi. Saya ni kalau dibagi saya ada tuliah. Jadi yang salah yang tak bagi ke yang tak ada tuliah. Dia kata tangguh perbicaraan. <SILENCIO> <SILENCIO> Laos pun ya, Dah dua tahun naik mahkamah, turun mahkamah. Pendakwa itu Melayu, Tuan Hakim dengan bijaksana tuan hakim, ya pertuduhan kata Khuzayyib bin Asyullah hendaklah dibatalkan. Dia sendiri yang tuduh, dia sendiri minta dibatalk, dibatalkan. Tuan hakim kata diluluskan. Adik, baik, saya dah cakap kalau kamu nak masuk neraka, ya, tuduhlah saya. Dengan anek yang kamu ada. saya cuma paling tinggi masuk lokap aja, kena bayar denda je, tapi kamu masuk neraka. Ah, ha, silihlah. Kamu nak masuk neraka atau tak nak masuk? Sebab kamu tahu, ya, tentang agama lainlah kamu tak tahu sepatutnya kamu membantu kerja ni adalah kerja pejabat ugama bukan kerja saya saya ni menolong je ya? ha, kalau kamu nak masuk neraka datukkan ha, hukum kepada saya masuk lokap ke kena denda ke langsung dia kata tangguh perbicaraan 2 tahun di perah pun macam itu dulu di hipoh eh? pada tahun 1984 sampai sekarang tak dipanggil lagi dia tungguh bisara sampai sekarang dekat 30 tahun dia tak panggil lagi pejabat uzamah perak mukti itu pun dah mati barangkali barangkali lah Bermula kawal yang dipilih Bahawasanya mereka itu Mereka itu Tidak harus kita kafirkan Kodaria tadi itu ya, Tak usah kita kafirkan Dan jika ia berkata hamba itu yang menjadikan perbuatan dirinya Kerana ia membenarkan Bahawasanya hamba Serta segala kehendaknya dan kudratnya itu Kejadian bagi Allah Ta'ala Kudratnya ke Dirinya ke Maka yang menjadikan ialah Allah Ta'ala Dan sebab menanggung mereka itu Atas kata yang demikian itu Jahat misbah maksiat dan kafir kepada perbuatan Allah Ta'ala ha, mereka pegang perbuatan dia itu dan memberi bekas membuatkan ya, ha, mereka itu ya, untuk menolakkan misbah jahat kepada Allah Ta'ala kerana ia Tuhan yang amat besar tiada layak bahawa dibangsakan kepadanya itu yang jahat jadi yang jahat yang jahat, yang jahat-jahat itu kita ikut ikut orang mu'tazilah itu tidak dinisbahkan kepada Allah Taala nisbah kepada orang itu sendiri dan elok kita nisbah kepada hamba maka ialah yang berkehendak dan mengadakan mengadakannya dengan kudratnya dan tiada dikehendaki Allah tiada dijadikan sesungguhnya Allah Taala berkehanda akan to'at daripada orang yang maksiat. Nah tu kalau mau tajilah macam tu, yang Allah Taala ta Allah Taala tidak to'at aja, iman saja, maksiat, kafir Allah Taala tidak. Maknanya bukan perbuatan Allah Taala, tetapi alitunawal jamaah maksiat pun, kafir pun, iman ke, to'at ke adalah perbuatan Allah, perbuatan Allah sebab makhluk yang menjadikan ialah Allah, maka segala-galanya adalah perbuatan Allah. Dan iman, ya, daripada orang yang kafir, maka sebab takut mereka itu nasebah jahat itu kepada Allah, maka jatuh dia di dalam yang terlebih jahat, iaitu ha nampak orang Mu'tazilah ini. Dia takut menisbahkan Allah itu jahat, rupanya dia jatuh di dalam jahat. Yaitu bahawa berlaku di dalam miliknya atas menyalahi kehendaknya dan iaitu batil. Ya? Jadi, nah kalau dia kata kafir tu bukan kehendak Allah, cuma Islam taat iman saja, rupanya itu satu kesalahan. Ya? Sudah menafikan perbuatan Allah iaitu batil. Jatuh ia eh, kerana sesuatu yang jahat itu jika daripada perbuatan hamba. Adapun daripada pihak Allah Ta'ala Mengadakan Dan Kehendak sekalian itu baik baginya Dengan dalil firman Allah La yus'alu amma yaf'alu Wahum yus'alum Jangan kamu Tanya daripada Barang yang ia perbuat Tak payah tanya apa yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Kenapa dia buat jahat Kepada orang tu? Ya. So, saya tanya kerana Allah Ta'ala mengetahui dan mereka itu yang ditanyakan segala perbuatan mereka itu kita yang kena tanya besok ya, perbuatan Allah Ta'ala tak usah tanya tetapi perbuatan-perbuatan yang kita buat ini akan ditanya oleh Allah Ta'ala dan lagi permanya wallahu khalaqakum wama ma malun bermula Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan akan segala perbuatan kamu. Ini menerangkan sama ada perbuatan baik atau jahat adalah yang memperbuatnya ialah Allah. Dialah Allah. Jadi muslimin dan muslimat cukup setakat tu. Kita sambung bulan depan. Wallahu a'lam. Sambungan daripada bayang memelihara iman dan aqidah pada bulan yang sudah iaitu solat sunat awadh. Pengisian malam antara maghrib dengan isak selain daripada baca maghrib selain daripada memelihara iman ialah solat sunat awalin. Tapi kalau tak mengajar macam ni tak tinggal lagi semayang semayang awalin. Dikerjakan di antara maghrib dan isak lain waktu tak boleh. Khususly sunnat awalin, tuak aca ini, Allah Taala. Awalin maknanya taubat. Saja aku semayang sunnah awabi Dua rakaat kerana Allah Ta'ala Surahnya Rakaat pertama lepas patiha ayatul kursi Yang dimulai dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Bukan daripada wa illahu hu ya? Kemudian Rakaat yang kedua Surah ikhlas tiga kali Doanya lepas salam Allahumma ja'al hadithi suratah Iwatun anil maktubati alayyah Ya Alhamdulillah Ya Allah Jadikan sembayang ini Pengganti kepada yang Fardu Manalah tahu Muda-muda dunia Banyak sembayang Fardu sudah kita tinggalkan dengan sengaja Atau lain-lain lagi Maka Semayang ini sebagai pengganti Ha, jadi jangan tinggal lagi sebagai penisian antara makhrib dengan isyak kalau tak, nanti nanti lepas isyak, buat penisian lagi semayang sunat taubat semayang sunat hajat semayang sunat mutlak semayang sunat mitir kalau rasa tak boleh bangun tidur, tidur, tidur, tidur, tidur bangun pukul 4 atau pukul 5 semayang sunat Tahajud, semayang sunat mitir InsyaAllah Satu malam itu Kita boleh dapat 20 rakaat Yang antara maghrib Yang antara sebelum tidur Yang antara sesudah tidur 20 rakaat Jadilah ya. Satu malam Satu minggu Satu tahun 22 Untung tak? Untung Nanti pagi Lepas Subuh Masuk waktu Israf 7 7 minit Semayang sunat Israf Empat rakaan, ya, yeah. empat rakaan. Kemudian pukul sembilan, semayang sunat dua, semayang sunat tuha. Oh, ada masa lagi, tak pernah, jangan tu. Semayang sunat muslah, boleh dapat dua puluh lagi. Siang dua puluh, malam dua puluh, sudah empat puluh, empat puluh. Untung, boleh. Seberapa yang dapatlah, tak boleh buat empat puluh pun. Seberapa yang boleh nak? ada ha, dapat 10 pun jadilah ada dapat 8 pun jadilah ada juga pengisian nanti antara zuhur sampai asar ha, sampai asar nak mutlak dapat 5 6 rakaat ah. jadi ha, insyaallah taala tapi buat pengisian awal antara maghrib dengan isyak jadi muslimin muslimat ambil nanti macam biasa dermula kepada darul atiq semakin ramai anak yatim dan juga semakin ramai orang orang yang bermasalah datang minta dipulihkan dengan wallahu Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassolatu wassalamu ala mursalin Wa ala alihi washabi ajma'in subhanak allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ala malaikati llah wala haula wala quwwata illa billah adala kuli harbin futiba amad al'idin wa daharad dahirin ya ahmar raimin walhamdulillahirabbil alamin Takob al Minkum Ibn Awan Minkum Takob Al-Ya Kareem